Добрата дреха Когато студът Иде на гости Обличай най-дебелата си дреха Когато топлината Иде на гости Обличай най-тънката си дреха Когато глъдът Иде на гости Затваряй И двете си врати Когато сито Иде на гости Отваряй и двете си врати когато си здрав, работи. Когато си болен, почивай. Когато си сиромах, радвай се. Когато си богат, плачи. Извади гнилото от въжето, за да се избавиш от голямата беда, която те очаква. Запали свеща на твоя живот, за да се осмисли целият живот. След като се извърши една работа, само тогава тя придобива своята сила и цена. Семката пониква, когато се посее. Водата измива, когато се полее. Свеща свети, когато се запали. Всяка добра работа е начало на разумното в света. Лъчът показва изгрева на Слънцето. Слънцето говори за своя Господар. Росната капка говори за силата на Слънчевата топлина. Цветът говори за силата на Божията любов, която възраства всичко в света. Ако мислиш, че светът е създаден за тебе, запитай се ти за кого си създаден. Ако светът няма отношение към тебе, запитай се тогава какво е твоето отношение към самия тебе. Ако мислиш, че си от умните, запитай се защо се безпокоиш ако мислиш, че си от силните, запитай се, защо имаш нужда от лекар. Ако мислиш, че си от богатите, запитай се, защо имаш нужда да ти дават. Ако мислиш, че си от безстрашните, запитай се, защо сърцето ти трепери. Запитай майката, защо й е детето Запитай рибата, защо ѝ е водата? Запитай ученика, защо му е книгата? Запитай колата, защо са и е колелетата? Запитай лозата, защо ѝ е гроздето? Запитай най-после себе си, защо са ти страданията? Ако говориш за слънцето и не го виждаш, ако говориш за книгата и не можеш да я четеш, ако желаеш водата и не можеш да я пиеш, ако търсиш хляба и не можеш да го ядеш, ако търсиш любовта и не можеш да я получиш, какво си придобил? Ако след всички тия усилия заприличаш на скъсан парцал, какво си постигнал? Ако слугата е измел къщата и е вдигнал всичкия прах в нея, изчистил ли е къщата от праха? Най-безвредното от къщата, слугата е изнесъл вън, а най-опасното пръха е оставил вътре. Запитай се тогава, колко струва това метене? Пръхът се изчиства само с вода, а не с метла. Водата се слага на работа само при топлина. Топлината се слага на работа само при светлина. Светлината се слага на работа само при присъствието на ума. Ако плодът знае откъде е откъснат и къде са го сложили, а не знае кога ще се върне, може ли да се каже колко е научил?